si ich na určitú dobu aj spojiť a tak povediať, skráčať v čase bok po boku. Čo bude platiť len v prípade, že si za spoločníka zvolíte práve sa začínajúce a ohlásené vykopávky Rádia Slobodný vysielač z Banskej Bystrice vám po kladnej reakcii. Príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. Máme pred sebou 13. tohtoročné a celkovo 396. kolo. Bude to Sice o výtvoroch konkrétnych autorov a interpretov, ale úspech aj náš, pretože ak by sme si tú, ktorú pesničku neobľúbili, tak by sa z nej ten hit nikdy nestal. Darmo by to spevák vyspevoval, ak by sme si my, poslucháči, dovolili len pokrčiť plecom a tú snahu tak zatvorili do priečinku s názvom Márna snaha. Ideme si teda na novo pripomenúť tie kúsky, ktoré takto nedopadli, a začneme 30. septembrom 1986, keď ju ako čerstvo 27-ročný naspieval rodák z Domažlic Jaroslav Smolík, v hudobnom svete fungujúci ako Jakub Smolík. A spolu s pesničkou Až se ti jednou bude zdát, vypustil do sveta na rovnakom singli aj dnešnú novinku číslo 1, titul Teď nebo nikdy. Tohle vůbec mohlo někdy stát, bylo vám to k zbláznění Měl jsem pěknou trému, to se mi tak někdy stává V diskotéce hrály píseň, kterou mám tak rád, ještě teď mi v uších zní Na ně jsem se díval, taková se nepotkává Cítil, kolem mňa, že láska kráčí Nemohol sem stát, tak rostnou závrat sem s ní, čas však rychle uhání, Tak sem si řekl teď, anebo právě všechno ztrácím Teď nebo nikdy pújdu za ní Bavit se budem do svíta. Se ve dů svět tak změní, teď nebo nikdy vše jí bovím, po kapsách nižná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 Jak ji pro nás rá, a ona potom jen smích planí chladnou rozu snídám. Teď dní už známu písem všude slyším zít, a chci je slyšet stále, dál. na parketě spolu jenom vězná noc nás lídrá, teď nebo nikdy půjdu za ní. Před se budem do svítání, Proč být sám, kdy se ve dvou svět tak změní. Teď nebo nikde všejí povím, o kapsách niž na lůvka lovím, chci být s ní, výčitý pro mě není. U nás popiatýkrát Jakub Smolík, 40 rokov funguje pod týmto menom, už hudobne aktívny aj v predchádzajúcom období, keď si v 75. spolu zakladal so spolužiakom svoju prvú kapelu, ktorá dostala názov Travaléři. A potom absolvent vojenskej služby v Českých Budiejoviciach mal možnosť aj v rovnošate si založiť napríklad tanečný aj dýchový orchester Horizont spolu s touto kapelou získal aj viacero ocenení no a po vojenčine potom došlo na absolutórium v rámci štúdia na konzervatóriu Jaroslava Ješka v Prahe a v tom čase už pôsobil aj v rokových kapelách Rocket a Kroket, ale v 86. sa začala spolupráca s Petrom Hanigom, kapelou Maximum v blízkosti ľudská Bílá, ktorá tam tiež rozbiehala svoju popovú cestu. No a práve Peter Hanik, ktorý bol autorom melódie k tejto pesničke s textom Václava Honsa, stal jeho takpovediac objaviteľom a aj pôvodcom toho umeleckého mena, čiže Jakub. A táto zmena údajne bola tak trošku vynútená. Jakub sa tomu bránil, respektíve Jaroslav vtedy ešte samozrejme, bránil sa ale napokon. ...sa podvolil a túto cestu si zvolil a takýto spievajúci romantik sa z neho stal. Toto je možno až príliš rozjuchaná pesnička v jeho prípade, pretože dosť často máte možnosť naraziť skôr na také baladické tituly. A aj tá úspešná úvodná skladba, až sa ti jednou bude zdáť, ktorá poprvýkrát zaznela v programe Pozor začíname tak tá sa na tomto singliku mala možnosť tiež objaviť. Ono to potom vyšlo aj na LP platni, ale to bola už viac menej zmeska viacerých interpretov. Marta Stravová, Martina Formanová, aj samotný Petr Hanik zaspieval. Jakub tam mal 5 pesníčiek. medzi tými 12 na albume Láska na první pohled. U nás teda po krát v ponuke rebríček paradoxne nevidel s tou Najčastejšie, spomínanou nahrávkou v jeho prípade, čiže titulom Až se ti jednou bude zdát zvyšné tri. Nebyl sem ten pravý Ave Maria a s láskou je líp. To sa do reblička dostalo a my sme si ho nevšímali už viac ako dva roky, takže je na čase, aby sme sa aj týmto smerom obzreli. V podstate z tých, ktorí dnes nastupujú, je najdlhšie pauzujúci. Po ňom to bude o tandeme, ktorý sa stal v tomto zložení. Dá sa povedať, že legendárnym a zatiaľ sme si jednotlivo aj spoločne dvojicu Iveta Simonová a Milan Chladil pripomenuli už v prípade Ivety 10 krát Milan Chladil ten tu mal už 14 nahrávok. Dnes to bude skladba, ktorá má dve podoby dve verzie, jedna bola ponúknutá už na sklonku 50 rokov, v 59 roku ako single a tá druhá verzia sa v 70 rokoch objavila na LP platni v 77. na albume K vám, idem k vám. Paradoxne ako záverečná, Václav Jelínek otextoval dovezenú melódiu a takto si novinku číslo 2 máme možnosť pripomenúť. Či už by sme siahli po tej prvej alebo druhej verzii pod jednakým názvom, čiže z troch písmenok vyskladané a ideme ven. Sladkých věc budou dá připět z těch, protože si postavíme svět o jedem, ten v nás čeká suný den. Modré nebe, modrá se kap, sladkých věd. Topie sa zpívám 5 milých viet které dávno znám rád 5 krát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 Yeah. We'll Jasne naznačuje, že sme siahli po tej čerstvejšej verzii, točená bola v máji pred 50 rokmi. No a ten originál ponúkli bratia dvojičky ročník 1934, hovorili si Kelvin Twins, tiež známy ako Hell a herby, americké opové spevácke, skladateľské a nahrávacie duo ktoré v roku 1958 založili dvojičky Harold Kellyn a Herbert Kellyn, duo môže byť že mnohí najviac pamätajú práve vďaka tejto hitovke When z roku 1958 Toto bolo aj číslo 1 v dobových hitparádách no a pesnička bola najskôr vydaná ako Bčko na malej platni iba že títo dvaja interpreti ju tak často hrávali na svojich koncertoch, aby ju zviditeľnili, hlavne po kluboch, že si to všimol potom aj vydavateľ, nielen poslucháči a prišiel následne s tým, že ju ponúkol aj ako Ačkovú skladbu a predalo sa viac ako 2 milióny kópií na obidvoch pánov sa už dnes môže len spomínať. Prvý zomrel Harold na následky zranení utrpených pri autonehode, mal 71 v auguste 2005 no a približne o rok neskôr on nasledoval vďaka infarktu v úvodzovkách, vďaka aj teda Herbert. No, zostala tu táto skladba, ktorá by mohla snáď posunúť do rebríčka aj tandem Iveta Simonová Milan chladil, Milan je na tom podobne ako Jakub Smolík, keď sa v rebríčku objavil tak iba na jeden týždeň a maximum sú u neho tiež 17. priečky, Jakub bol 17. v 175. kole s pesničkou Ave Maria, no a Milan chladil 17. vždy po boku Ivety Simonovej, či už išlo o dueto Láska tvá sem ja, jen ja, jen ja, alebo Amore Amore, Iveta je trošku úspešnejšia s 11 bodujúcimi kolami s nahrávkou Jenka Letkis. To sme mali v ponuke pred 5 rokmi. No a dnes teda ich pokus v novinke číslo 2. Tá tretia, to už nás bude viesť na slovenskú stranu za rodákom zo Žiliny. Ktorý u nás bol aj strieborný, dokonca aj k bronz sa k tomu podarilo pripojiť Vďaka singlovke s názvom Láska má párik krídel, takže opäť sa obzeráme za Karolom Konárikom Absentuje od mája minulého roka, vtedy spievala obloha spolu s ním A dnes to bude tiež niečo, čo by mohlo tak voľne nadviazať na nahrávku, ktorú máme za sebou Pretože si dovolíme ponúknuť single. Autorskej dvojice Milan Koreň, Miložlánik z roku 1979. Nahrávku s názvom Mám rád tento kraj. z nám z Tak mi hraj, len mi hraj tu, nad ktorú krajšej mi A tichá rieka, Nech mě na rieka, Več prídem zás. Striebrl padá do vlasov, Time doesn't have time to escape, I opened bread to my eyes, róg the sky Hraj mi hraj, rodný hraj, piesen tu, čo poznám sketský kvěst. Tak mi hraj, tížko hraj, piesen tu, na ktorou krajšej You somos us Kariéra si cez trvalá, ale bola dosť výrazná na slovenské pomery. Keď ide o Karola Konárika, v maji si pripomenie už 77. narodeniny, tu profesionálnu spevácku kariéru ukončil v 89. a išiel trošku inou cestou. A keď, tak možno to repete, ešte možno z tých 90. rokov povytia lebo v rámci podnikania sa venoval iným záležitostiam založil sieť minilabov na spracovanie fotografií počas privatizácie sa stal majiteľom viacerých pivovarov. no a aj ako vlastník hotela Kaskády pri Kováčovej, pri zvolene, píše sa si to, že pri Banskej Bystrici ale mám pocit, že dozvolená by ste skôr kameňom dohodili, tie podnikateľské aktivity sa zamerali aj na Chorvátsko takže nejaká tá lodenica ale pesničkovo si ho my budeme pripomínať, čo tam po tom, čo vyvádzal v iných oblastiach. No a keď sa povie Milan Koreň a Karol Konárik, tak hlavne vyskakujú samozrejme tie najvýraznejšie pesničky, Trikrát Hadaj Veronika, Julia Sičarovná alebo Malý výpredaj snou. To sú texty vojska Čobeja, v tomto prípade teda Milan Miložlánik a Milan Koreň a pesnička s názvom Mám rád. Tento kraj tiež má svoje dve verzie. Táto by mala byť tou základnou. Bolo tam možné počuť aj nejaký trenerský vokál, ale pri nahrávke meno uvedené nie je a pýtať sa na to Karola Konárika by možno bolo aj trošku bolestivé, pretože mal som skúsenosť, keď som mnou sedel v jednom štúdiu a viedli sme rozhovor a pustil som mu pesničku niektorú z jeho nahrávok, tak sa stalo že len pokrčil ramenami so slovami áno, je to môj hlas, ale kedy som to nahrával? Nie všetko si ukladáme do svojich hlav a naopak sú veci, ktoré sa nedajú zabudnúť a niektorým to v dobrom mienime pripomínať aj ďalej. v prípade dámy, ktorá sa ozve z pozície novinky číslo 4 žiaľ už teda nemáme túto možnosť, aj keď sa v apríli je to, že sa bude pripomínať jej nedožitá 60. Opäť sa obraciame smerom k Ivete Bartošovej. Dnes to bude verzia, keď mala 25-26, v tom 92. štúdiu Michala Davida sa točila profilovka s názvom Václavák. No a tá napokon bola o jedenáctich pesničkách. My sme si to už pripomenuli úvodnou nahrávkou púlnoční smírení, ktorú napísali Michal David a Jan Krúta. Nie príliš časté autorské spojenie, ale ešte menej časté a mám pocit, že jediné, ktoré sa spája aj s Ivetou Bartošovou, je to, ktoré je podpísané pod pesničkou ktorú dnes budeme teda počúvať ako novinku číslo 4. Dostalo názov Chuanita, Iveta ju naspievala vďaka dvojici v pozícii textara Pavel Vrba, ktorý ju textoval v podstate takmer všetko na tomto albume, ale autorom hudby Peter Nať. ju zmapovanú cestu Ivey Bartošovej napríklad cez profilové LP platne vedia že tou prvou boli knoflíky lásky ešte s Petrom Sepeším ktorý sa užil vydania albumu nedožil potom došlo na krátke pôsobenie v skupine Balet potom kroky Františka Janečka následne teda orchester Ladislava Štajdla albumy IB a Blízko nás. Aj pre deti určený projekt Spívani s Ivetou, ale to už bolo po 89., keď sa to začalo meniť nielen spoločenský, ale aj u mnohých umelcov. Album Natur už takú pozornosť nemal No a následne ponúkla aj profilovku s názvom Václavák. Mala už aj iné zázemie, čo sa týka z prievodu na koncertoch kapela DRIBB, alebo Doktor Ip, niektorí tomu tak hovorili. Ono to bolo vyskladané z iniciálok mien Darina Rolincová Iveta Bartošová. Súčasne teda vyšli aj tie dve dlhohrajúce platne. Detským poslucháčom určené spívanie s Ivetou Ľudovky a na zahraničný trh putovala aj anglická verzia najúspešnejších piesní alebo anglické verzie no a v 91. 92. sa predstavila potom aj v koncertnom turné ktorý bol o Ivete, ktorá počúva Luxemburg a okrem nej sa predstavili aj tanečníci súčasne s oficiálnou premiérou ktorá sa konala v máji 1991 v hudobnom divadle v Karlíne už so spívodnou kapelou Databand a tanečnou kapelou Crash sa potom na predajných púltoch objavila aj LP Platňa Natur no a v rovnakej dobe vystupovala aj v programe Pavla Lukeša 2 z jednoho testa. Tie projekty sprevádzali okrem iných práve pesničky z vtedajšej albumovej novinky Platňa Natur no a zatiaľ, čo Suprafón vydal Ivete v 92. kompilačný album TOP 13, tak pod hlavičkou Tommy Records vyšla táto novinka Václavák spojenie aj s Petrom Naďom, aspoň takouto nahrávkou, ktorá dnes teda je novinkou číslo 4. V prípade Ivety Bartošovej môžeme hovoriť aj o, ako o dvojnásobnej šampiónke, ale to bolo ešte v septembri 2020 so skladbou Výšlásko, ktorá bola aj singlovka, aj potom následne úvodná piesenie jej prvej samostatnej sólovej LP Platne. Máme tu ale ešte aj iných šampiónov a tí, ktorí to doplnia, tak u nich už sme zaznamenali celkovo 9 víťaztiev, našliapnuté majú teda k desiatke. To predchádzajúce víťastvo nie je tomu tak dávno. V ročníku predchádzajúcom bolo spojené s pesničkou Môj starý dobrý kabát, takže to už je jasná indícia, že smerujeme za skupinou Tublatanka, absentuje nám tu od decembra. Keď sa s nami lúčili práve s touto pesničkou, my si pripomenieme album, ktorý sa stal piatým v poradí. Už sme sa k nemu mali možnosť obzrieť vďaka nahrávke s názvom Ja sa vrátim. Aj tá sa objavila tiež na najvyššej pozícii. tradičné zloženie autorov Martin Jurinda a Martin Sarváš, aj keď už na tomto albume niečo textoval aj Whisky. No ale toto bude taká klasika, dá sa povedať, aj súčasť koncertov, veľmi často sa to objavuje, má to aj svoju klipovú podobu, novinka číslo 5 Spálená láska že na novú pesničku od Dublatanky už čas nadišiel 5. album, posledný točený s Paľom Horvátom mali roztočenie spolu aj to Vianočné, poďme bratia do Betlema ale nakoniec to Maťo s Ďurom Černým už v podstate iba vo dvojici celé dokončil, no ale spomienky na to úvodné obdobie, tak tie sa vymazať nedajú prvá profilovka z 80. 5. bola doslova bomba Nasledovalo, skúsime to Cez vesmír, žeravé znamenie osudu Potom sa zavreli Na miesto do štúdia opusu Tak prišli k Ladislavovi Štajdlovi U neho točili album Nebo, peklo, raj A následne Došlo na volanie divočiny To je práve profilovka Ktorú sme si takto pripomenuli Tiež z roku 1992 Ako tá predchádzajúca Novinková záležitosť. V prípade Tublatanky teda u nás 9 výťazstiev. Na prvé sa čakalo do 47. kola, jaká pesnička Pravda, víťazí, Sa teda zadarilo, ale viac prvých miest už z toho nebolo. Potom sa čakalo 74 týždňov, než došlo na pesničku Matka zo albumovej štvorky nebo Peklo Následne do... 168. kola to už sme ponúkali pesničku s názvom Dnes, ktorá bola hneď 5 krát na najvyššej pozícii naposledy v 168. nie v 176. Tak. a ďalej sa už čakalo 95 kôl aby sa šampiónom stala tu blatanka práve s pesničkou z tohto istého projektu ja sa vrátim a ďalšie čakanie trvalo 105 kôl a dočkali sa aj tí, ktorí podporovali predchádzajúcu súťažnú skladbu, čiže titul Môj starý dobrý kabát. No a teraz je to už 20 týždňov od tohto momentu. Necháme sa prekvapiť, ponuka dá sa povedať, že je. Opäť celkom pestrá, už v tomto úvodnom bloku, ktorý nám otvoril Jakub Smolík s nahrávkou Teď nebo nikdy. Nasledovalo Ven Ivety Simonovej a Milana Chladila. Mám rád, tento kraj je návratom Karola Konárika, Juanita zo spevníka Ivety Bartošovej, no a spálená láska znela v podaní skupiny Tublatanka. V predchádzajúcom kole sme to všetko otvárali Diablom z diskoték, Pepíkom Laufrom, mám trému, bola premiérová skladbička popovej speváčky, Lucie Bílej, predtým aj rockerky trošku, Novinka čísla 3 balada o jednej láske Tu sme počúvali vznení Ktoré vyplnila svojou speváckou Pozíciou Zora Kolínska To sa nikdo nedoví Je úspešná lírovka z roku 1968 V podaní Heleny Vondráčkovej a Valdemara Matušku Bola novinkou číslo 4 A doplnil to aniel Ondreja Ferka v rebríčku nám už nefigurovali odchádzajúci Poď, Poď, Poď Ľubi Gazdíkovej, Piesen šťastných detí skupiny Banket, Ostrovy Dalibora Jandu, Jinak to nejde Hany Zagorovej, Petra Kotvalda a Standu Hložka a diálkové ovládanie skupiny PH. Takže na 20. mieste sme mali premiérovo v rebríčku nahrávku AHA, Markety Muchovej, 19. bol Trojský Kúň, skupiny Bezinky, Citron a Vturánu, to sa ocitlo na 18. priečke, na 17. Jana Kocianová so skladbou Bola to láska. Jesen na láska Miroslava Šbirku, tá sa prepadla až na 16. 15. miesto mali Dišena Chančam a Haidjanku, 14. bol Peternač so svojím Až sa znova narodím, budíky Petra Reska, premiérová vrbličku boli. 13. 12. Rudolf Hrušínský v skladbe Shelsem Svetem, nič krajšieho nepoznám, Melanie Oláriovej to bola jedenáctka desiatka, Milan Černohous a zač by ten svet stál, hlídačka v Jarka Nohavicu, ten sa nachádzal na deviatom mieste pred týžňom, osmičkou bola Mirka Brezovská a tak sa to stáva sedmičkou Marketka Márie Rotrovej, ktorá sem klesla z najvyššej pozície. Na šestke sme mali Ingrid Bauerovu alias Zlatobránskeho interpreta s nahrávkou nazvanou Hviezdička. Peťkou bola najúspešnejšia novinka kola predošlého, má dívka N, Pavla Bobka, štvorkou Copánky, Jany Kratochvílovej, trojkou žemie Lúto, skupin Loizo a Elán, strieborné kapely Starnu zneli v podaní kapely Modus a Pala Hamelano a na najvyššiu priečku sa premiérovo so skladbou Tukitaru sem koupil kvôli Tobie predral vašek neckář, takže už aj s touto nahrávkou je u nás šampiónom. Či sa mu podarilo obhájiť, tak to v tejto chvíli je jasné. Samozrejme, nemôže byť nikomu, výsledky mám pred sebou len ja, ale môžem povedať, že jednu obhajobu tu máme. S čím si to spojíme, to zatiaľ nechám. Zvykne sa klasicky hovoriť zahalené rúžkom tajomstva, ale niektoré veci odhaliť treba a postupne všetky aspoň tie, ktoré sa týkajú našej ponuky. Začneme pesničkou, ktorá je v rebríčku už pekne dlho, takže pokles na takúto pozíciu číslo 20 nemusí už veľmi prekvapovať, ale treba povedať ešte jednu vec, môžete ju podporovať už iba jeden jediný krát, pretože až sa opätovne dostaneme do priestoru, tak už sa s ňou budeme musieť rozlúčiť a až sa znova narodím pokles zo 14. na 20. miesto až sa No, v jeho prípade už 8 zlatých čakanov máme možnosť spomenúť až piruje na 9. v poradí a až sa opäť objaví v našej ponuke a znova v úvodzovkách v národí tak určite sa obzrieme za iným obdobím, než práve za profilovkou nazvanou ale ale samozrejme Chce to ešte jedno bodovanie. Maximum zatiaľ bronzová pozícia, takže táto pesnička je na tom rovnako ako marcel z malého mesta. Tiež pri treťom pobyte v rebríčku bol na tretej priečke. Za to Interpretka pesničky z 19. miesta, ja nepúšťam ešte nič, pretože ona nám začne hneď v úvode trošku niečo džavotať. Tá po tom zlatom čakanie ešte nemala možnosť siahnuť, ale mala k nemu už blízko, keď sa 12 kôl objavovalo v rebríčku predchádzajúce. Súťažné dielo, a to červené jablčko. Takže mierime za Zorovko Linskou, ktorá sa dostala do Rebríčka ako súčasť predchádzajúceho bloku noviniek. Ešte jedna novinka uspela, aj trošku vyššie. Než sa k nej prepracujeme, poďme počúvať aj baladu o jednej láske. Táto prostá piesenie o tom, ako prebieha vášeň medzi mužom a ženou. Nefaj, oh, nefaj, oh, nefaj, nefaj. Tíško, tiško sa tulime v bráne. Áno, tiško nám spievajú dlane. Ale skúšaš, či bosk mi tvár zažne, stále váhaš a tváriš sa vážne. Hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej, hej! cítiš, vonia maj, neváhaj, o oh, neváhaj. Každý už k nám zjiada celý kraj. Neváhaj, o, oh, neváhaj, hej, sebou býva naj, naj, naj. Neváhaj, o, oh, neváhaj, o, oh, neváhaj, o, oh, neváhaj, oh, neváhaj, neváhaj. Dávno, dávno sme stávali v brane, áno, dávno nám spievali tláne. I doubt that the face of the face is burning You still hear and you are burning yourself Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey You In der See už k nám celý kraj. Nesývaj, Oh, in celý See bei. Und glanzt Juliana, seri krai. In der See bei Oh, in der See bei. Hälchen bobiba, ay ay Oh, nesývaj, oh nesývaj, nesývaj. Davno, davno stavali v ano, davno, panie, proza těž ma svoje rimi, skúšaj, skúšaj, sa sprijatelic nimi. Hey! Ty v máli spoznáraj, umývaj, riad, umývaj. Už nám zriada celý kraj, neváhaj, oh, neváhaj. S tebou býva naj, naj, naj, umývaj, riad, umývaj. Už k nám zriada celý kraj. No, umývaj riad, umývaj. Zorako spájana s viacerými zaujímavými projektami. Tým najstarším by mala byť Charlieho teta ešte z roku 1964, ale o dva roky neskôr uzrel svetlo sveta aj film naozaj zaujímavým názvom. Manželstvá sa uzatvárajú v nebi a neskôr došlo aj na hudobné projekty, napríklad na Smoliarov s Melódiou alebo Melódiami Halího Brezovského, čo sme tu už mali. Možnosť si pripomenúť duetom Mariky Gombitovej s Mekým Šbírkom tá iná šťastná hviezda, tak Zora Kolinska tam bola tiež jednou maminou. A aj Ivan Krajíček a ďalší sa objavili. Kamil Peter aj na chvíľočku na Trenčianskom hrade bol súčasťou určitej pasáže záberov, ale v tejto chvíli je to teda postavené na Zore Kolinskej, ktorá je 19. premiérovou v revričku práve s baladou o jednej láske. Spievalo sa o máji, keď je aj brinca dobrá, ale budíček si môžete dať po tejto stránke aj skôr, aj takto na sklonku marca v úvode jarného obdobia vám budíky aj ponúkneme. Dnes z pozície číslo 18, pretože pripravený je, aj keď klesajúci, z 13 tiež Petr Rezek. už pri 18. priečke a bude ešte veselšie, aj keď treba niekedy aj spomaliť a spomalíme. Primerime opäť za pánom, ktorého tiež filmová kariéra bola svojho času výrazne sledovaná, nielen pokiaľ ide o Zoru Kolinsko, ale samozrejme aj Rudolf rušínsky sa ako herec zviditeľnil a podstatne viac ako spevák. Leasing let do nebe z roku 1937 je na začiatku a nasledovali aj legendárné tituly jako Cesta do hlubin študákový duše, ten voják Švejk a podobně. Dnes spolupráca s Jiřím z Šel jsem světem opět trošku pokles. Pozícia v kole 396. se spája s pěčkou číslo 17. Šel jsem světem tam a sem nikdy rovnou za 8 měl jsem radost velikou když jsem mohít.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 jsem s svietem tam a sem, zkoušel, jak je pevná zem. Letný start a pevný cíl, štěstí jenom na pár chvíľ. Někdy lokaj, jindy pán, hodne lásky, hodne ran, ktoré bolí. Všel s světem dál a dál, cestou vždycky sem si přál, aby dřív, než zasný stop, po mě zůstalo pár stop. Tak jsem kárl ze všech sil, u délce jsem roztroucil, stovky rolí.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 s dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív za zazní stok, po mne zůstalo pár stok. A jsem káru ze všech sil, podél cest, som roztrúchil stovky roli. Chodím s jedným dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív za zazní stok, po mne zostalo pár stok. Sem kár, šil, sem, si. To se už bude len zborovou zpěvat na na na tak si do toho dovolím vstúpiť a pokon je to aj v zóne, kde sa to zvykne takto riešiť. Môže byť, že si dokážu mnohí v súvislosti s Rudolfom Hrušinským vybaviť aj jeho pozíciu účtovníka Šafránka z filmu Jak se milión z roku 1967 režisera Jaroslava Balíka kde sa taký nenápadný účtovník, vždy vyhodnotený ako najsvedomitejší pracovník, náhodne dostane k spôsobu, ako spreneveriť peniaze, tak aby si to nikto nevšimol. Dokonca ani kontrola dôkladná, nič závadného v účtovníctve nezistila, lenže bežný občan, zvyknutý žiť skromne, si následne nedokázal dať radu, čo si má s nakradnutými peniazmi počať. Takže... Dielko, ktoré bolo aj o vyhadzovaní peňazí z väže kostola a podľa informácií dostupných údajne tam vtedy Rudolf Hrušinský rozhadzoval takto práve peniaze. Kto vie, či sa niektoré nezatulali aj na rímsi a podobne, lebo však ono to lietalo tým povetrím a keď sa to pozbieral, či... Nakoniec vyzbierali všetko, čo bolo vyhodené. V každom prípade je to jeden z takých výnimočnejších titulov ešte predtým, ako točil diela typu Spalovač mrtvol, Skrivánci na niti, čo bolo v závere 60. rokov tiež zaujímavé dielko, ale bolo to už po Bielej pani, kde si zahral tiež uveriteľného, mám pocit, že predsedu Mestského národného výboru. Biela pani stojí za pripomenutie a oni sú tieto diela aj často ponúkané na rozličných televíznych staniciach dodnes. Ale my si Rudolfa Hrušinského budeme pripomínať, pokiaľ bude podpora dostatočná, spôsobom, ktorý teraz už je za nami a prejdeme zase za dámou, ktorá známa bola, predvšetkým teda vďaka tomu spievaniu, a čo si budeme pripomínať aj jej nedožitú 80. práve v tomto roku. Po 13. krát je v rebríčku a zaradila sa medzi šiestich, ktorí si polepšili, aj keď v jej prípade iba o jedno miesto. Pretože takto hlboko je stále zo skladbou. Bola to láska Jana Kocianová. Bola to láska, ako a Známe na No, zverejnené teda boli dve úspešné novinky, aspoň ohlásené, jedna z nich už to má za sebou z minulého kola, šest, šest polepšení, jedna obhajová, suma sumárum, zostáva nám tam teda ešte 11 pesničiek, ktoré si pohoršili, tri už priestor tiež dostali práve v bloku, ktorý teraz opúšťame, 20. má dnes Petarnať a až sa znova narodím 19. je balada o jednej láske Zory Kolínskej, budíky Petra Reska figurujú na 18. priečke 17. majú Rudolf Hrušínsky a Šelsem Svietem a bola to láska Jany Kocianovej pri 13. pobyte v rebríčku priečka číslo 16 Lásky poznáme krátkodobé, dlhodobé, väčšné aj neúspešné je tam aj tá láska k peniazom. Možno použiť tiež slova typu ani ja nemám rád peniaze, ale rád ich mám, lebo sú potrebné. Inak by ste na tomto svete nemali šancu prežiť a keď už niekto vás chce odstaviť, tak v aktuálnej dobe to práve urobi spôsobom, že vás odstaví od možnosti sa k tomu dostať. Ten slogan alebo pasáž textu je z pesničky Bombak Šeft, zajtrajší oslávenec z pohľadu premiéry, Štefan Skrúcaný spoluinterpretom s Miroslavom Nogom, ale my budeme pozerať do kalendára medzi 16. a 15. miestom do tejto kolónky až o týždeň. Teraz tu máme iných, na ktorých si možno zaspomínať pri rekapitulácii posledných 7 dní. Dnes sa ešte určite na chvíľočku pristavíme pri kvartete ktorý figuruje v kalendári. Jediný, ktorému možno osobne zabláhoželať, je aktuálne 74-ročný Jan Burian. Zbyšek Malý, ako textár, bol ročníkom 1938. Tá jeho spolupráca s Vierou Špinarovou dostatočne známá. Práve Viera Špinárová nás v tento deň opustila v roku 2017. Už je to 9 rokov neuveriteľných a o dva roky neskôr ju nasledoval aj Dan Nekonečný. Pokiaľ ide o... Včerajší termín, 25. marcový deň, tak v roku 1942 sa narodil Miško do Čelomansky o 11 rokov neskôr Vlado Oravec, no a Vlado Kolenič, ten je ročníkom 1954, líder taktikov, 24. marcový deň, najhlbšie sa dá načrieť aj do 19. storočia, pretože v roku 1899 prišiel na svet Rudolf Antonín Dvorský, známy pod skratkou RA Dvorský, zo mne v auguste pred 60 rokmi. Magda Vyleteľová bola súčasťou tandemu s Braňom Jančichom skupiny PS, ročník 1978, no a superstar Ema Drobna, tá má 32, už teda dva dni. 23. Jaromír Vomáčka ako autor a príložitostný interpret, ten sa narodil pred 103 rokmi. Zomrel v júli 1978. Vlaďka Prachařová je ročník 1944. Potom tu máme dva odchody. Jeník Pacák svojho času bol bubeníkom v Olympiku, bonsoir mademoiselle Parí možno najznámejšia pesnička alebo strejček Jonatán. zomrel v roku 2007 a pred piatimi rokmi pani Hana Hegerová 22, to je tiež kvarteto výrazných aj autorov, aj interpretov Karel Wagner skôr autorsky ako líder svojho tela sprevádzajúci Hanku Zagorovu predovšetkým a mnoho ďalších, Petra Kotval Dostandu Hloška, Petra Reska a prípadne Lindufinkovú Pavlanohu, ale zaspievali si aj Hajdianku a ďalší a ďalší Jitka Zelenková, Karel Černoch No, 22. marcová sa spája aj s Petrom Spáleným ktorý je o dva roky mladší 44. ročník a 49. Pavel Dobež V roku 1980 sa narodil Petar Cmorík ďalšia superstar 21. marcový deň najzdelenejším ročníkom 53. to je termín narodenia Dalibora Jandu, Jiří Pola ako súčasť kapely Poutníci, ten je od neho o 4 roky mladší a v roku 2004 nás opustil Janko Melkovič, bol predovšetkým v tých ostatných rokoch súčasťou Radošinského naivného divadla. My sa vrátime k 20. marcovému dňu, Jednak pred piatimi rokmi nás opustil Pavel Krejča, bol skladateľom, často spolupracoval hlavne s Petrom Spáleným, bol dokonca, mám pocit, že aj šéfom kapely z ale ako autor písal hitovky aj pre Vieru Martinovú a ďalších. Martin Žuži alias Fefe, ten sa stal súčasťou skupiny HEX, ročník 1969. Petr Fiala z kapely Mňága a Ždorb, ten je od neho o 5 rokov starší. Stanogúrka, narodený v roku 1963, už sa len spomína od marca 2024, no a najvzdalenejším ročníkom, čerstvý 80-ník Pavel Žalman Lohonka. My sa týmto smerom nie tak často obzeráme a mali by sme si dať po prstoch, pretože si určite zaslúži, aby sme mu dali aj väčší priestor a už, už je v zozname, že by sme sa mohli... Vrátiť k jeho pesničkám. Dnes teda aspoň takýmto spôsobom a bude to návrat za albumom Žalman a spol z roku 1987. Tá pesnička už zaznela na porte aj v predchádzajúcom období. Rodák z českých Budějovic, folkový pesničkár, skladateľ, textár, spevága, gitarista a jedna z najvýraznejších postav českej folkovej scény nám bude dnes pripomenutý nahrávkou nadčasovou a vyvedzte, že kitky stále ještě voní. Mám blízko do lesů a do strávy, a do trávy je večer sestra do sadečí na starou boldu slunce zaklávám a vyprávím, proč léto každoročne končí. Zavržu si oči na peknici a nestojí o žádný Kitky stářiště volí, bílé mraky volí rodí se modrou hotou, zavří oči na petnici, holka zapálí tisíci svíci, a třikare faj dou. Mosek mojí hlavy rezonuje, pak na chvíli se tahle nemoc zastaví. ono za Mám blízko nepocí a do nebe, tam mu Mám mi sa Straosa sa narodil ako Pavel Lohonika, aj s k na N. K tomu odstráneniu došlo pri zápise mena do občianského preukazu, ten háčik tam nedali a už to takto teda zostalo. V plzeňských závodoch Škoda sa vyučil za drevomodelára, bola to výroba drevených modelov pre tvorbu matric na odlievanie kovu, ale túto profesiu v podstate neriešil vo svojom živote nejak extra potom a pracoval najskôr ako rysovač po skončení základnej vojenskej služby na Slovensku podunajská pohraničná stráž fungoval potom ako truhlár má no tá hudba sprevádza ho od tínedžerského veku steby speváka, gitaristu vystupoval najskôr s bytovými, tramskými folkovými kapelami No a stal se současťou aj v jacerých juhočeských zoskupení. někdy na začátku jsou minesengři, působil 16 rokov v tejto formácii a ako autor spolupracoval aj s ďalšou tamojšou folkovou kapelou, Nezmaři alebo s pardubickou skupinou Stopa, čo byla skupina spojených tremských osád Pardubice, to je to ta zkrátka. No a v roku 1982 sa začal venovať práve formácii s názvom Žalman a Spol. Boli takým spievajúcim, hrajúcim trojlístkom. Multiinstrumentalista Antonín Hlaváč, svojho času gitarista Kapely Zmarzy. Zpeváčkou sa stala Pavlína Jišová, tiež výrazná pesničkárka, aj samostatne, ale v trojici so Žalmanom tak to dotiahli pekne vysoko a toto bol teda návrat za prvou profilovou LP platňou, ktorú vydavatelstvo Pantone ponúklo v roku 1987. Aj práve s pesničkou kitky stále ešte voní. Jdem zpátky do lesu, je tiež výrazný titul a práve z tohto albumu, ktorý sme si mali možnosť už svojho času pripomenúť. No naozaj sa tomuto smerovaniu veľmi nevenujeme tá druhá súťažná pesnička Košilenka bola ponúknutá pred dvomi rokmi vo februári ani v prvom ani v druhom prípade to síce Rebríček nevidelo ale určite treba Žalmana zaradiť medzi neprepočuteľných svojho času keď som mal možnosť sa dostať aj na takéto festivaly v pozícii účinkujúceho tak na jednom v Brezovej pod Bradlom sme vystupovali, pódium bolo na vlečke kamionovej, no a boli tam trošku problémy s aparatúrou, spôsobom, že to sem tam zapískalo a keď sa tam posadil práve Žalman... A spustil a občasné pískanie ho začalo tak vyrušovať, že si zobral stoličku, zišiel z tej vlečky na lúku, sadol si k divákom, ty si okolo neho, ako také kuriatka, posadali a spievali im bez toho, že by potreboval k tomu aparatúru. A oni to prijali úžasne. A ešte väčší potlesk si takto vyslúžil, ako by si vyslúžil na tom pódiu. Takže aj takéto skúsenosti môže byť, že mnohí zaregistrovali dnes nesúťažne zaradení, ale už s ním teda aj trošku počítam. Ale kedy to bude to ešte e, úplne presne, nie je možné prezradiť tých zá, zás, zástupcov a čakajúcich interpretov je tam celá hromada. Takže niekedy sa jednoducho tak zadarí, že to čakanie je dlhšie. Na koho teraz ešte čakať netreba, a kto už je súčasťou našej ponuky, to je dnes 15. Mirka Brezovská po druhýkrát v rebríčku s nahrávkou, tak sa to stáva, klesajúca z 8. miesta. sa to stáva, že každý z nás niekedy aj zle spáva snáď je to pokojná noc v čase reprízy číslo 1 pokiaľ ide o pesničku dnes z 15. priečky sme počúvali Mirku Brezovsku, skupinu Monaliza spomínali na jedinú profilovku, album s názvom Let, ale spomínať budeme 26. marca v čase premiéry aj na iné veci ktoré nám už minulosť zobrala zo sebou a vracia tak maximálne cez historické kalendáre a keď tak niečo sa po rokoch opäť objaví v realite, ale s trošku iným pozadím a inou kulisou môže byť aj niektoré udalosti si ešte budú mať možnosť vyslúžiť repeté, ale ideálne je, keď to budú skôr tie pozitívne 26. marec by mal byť 85 -kov v tomto roku Meninový oslávenec, či už na Slovensku alebo v Českej republike tým je Emanuel. Může být, že se vybaví takto i večerníčkový seriál z roku 1972, režírovaný Václavom Bedřichom. námet byl čerpaný z knížky Václava IV o makové panence a motýlu Emanuelovi, což byl taky staromodný motýl, nosící cylinder a paličku. A pomáhal této makovej baví v její práci, ale někdy už skôr niekedy skôr, ako to zvykne byť pri mužoch, skôr prirábal nejaké tie starosti a v poslednom dieli sa dokonca objavil aj jeho dvojník, takže starosti dvojnásobné a dievčence môžu len zalamovať rukami. Čo sa týka svetového dňa, dnes je tu jeden taký deň epilepsie, tzv. fialový deň čo predstavuje aj medzinárodnú kampaň, ktorá sa začala v roku 2008 a venuje sa zvyšovaniu povedomia o epilepsii na celom svete. Každoročne sú ľudia práve v tento deň vyzývaní, aby sa obliekli do fialového a podporili tak osoby s touto chorobou. Kravy vo Švajčiarsku tieto robili bežne, nepotrebovali na to 26. marec, aj tie, ktoré sú spájané s čokoládou. No, vždy je to lepšia forma, ako sa vyzbieravať cez rôzne štuplíky, a karafiáty a takékoľvek iné kvietky na tých, ktorí majú zdravotné problémy. Je smutné, že sa vôbec musia robiť zbierky, že to jednoducho nejde cez nejaký ten rozpočet a tie peniaze častokrát ani nemusia skončiť práve tam česť výnimkam, ale opäť treba hovoriť len o výnimkách pretože stále tu máme nastavenie spoločnosti také, že na veci, na ktoré by automaticky malo byť dosť peňazí, sa tak či tak musí verejnosť stále len zbierať a spierať. Čo sa týka udalostí, ktoré sa spájajú s tým dnešným termínom, tak je tu aj zmienka o údajne strašlivom až hroznom zatmení slnka v krajinách českých. Hoci bolo teda čiastočné, menej ako 50%, to bol rok 1419, takže sa na zatmenie slnka pozeralo úplne inak ako dnes. Nie, že by to nepozerali cez oči, ale mali vtedy trošku iné informácie a niektoré šírenia hoaxov už aj vtedy sa pohybovali medzi ľuďmi, takže niektorí sa predtým určite museli aj schovávať. Ono sa to vykladalo ako zlé znamenie a kráľ Václav IV. bol v tom roku tiež postihnutý mŕtvicou, takže si to mnohí spájali aj s touto udalosťou. Inak zatmenie slnka aktuálne najbližšie by malo byť v auguste tohto roku, ale videné jedine tak z Grónska, z Islandu, možno zo Španielska kam by sa zatmenie slnka malo vrátiť aj v auguste budúceho roka a ešte možno niekde do Arábie a najsevernejšej časti Afriky. V roku 2028 by to malo byť možné vidieť iba v Austrálii alebo na Novom Zélande a o ďalšie dva roky neskôr v novembri na juhu Afriky a v Austrálii, takže tam sa bude zatmievať najčastejšie, ale ano, niekedy, keď sa pozriete na vyplatnú pásku, tak máte zatmenie hneď. Veľké zemetrasenie v Čechách a na Morave, ktoré trvalo štvrť hodinu, to sa spája s rokom 1511, ale poďme aj bližšie k súčasnosti. Ďalšie zemetrasenie, ktoré postihlo venezuelský Karakas v roku 1812, si vyžiadalo približne 20 tisíc obetí. a v roku 1850 v Uhorsku založili prvé priemyselné komory ako samozprávne záujmové organizácie podnikateľov. Na Slovensku boli tiež, a to v Bratislave a v Košiciach. 20. storočie, prejdeme sa ním, hudobne tam sme, tak sa poďme trošku vyfintiť, pretože už je opätovne pripravená dnes na priečke číslo 14. Hajdi, Janku... Dářích, to mě právě baví, nic mě netíží, jen si prohlížím všechny šperky, co mám. Tak svět mi radost chystá, a v krám plecích se sa na stách. Kdy se načančám, když se načančám, kdy se načančám. Ve veškerý, to mi zkrátka sluší. Hosty príjmam, len sa zaujímam, čo si dám. A s rukama tleská, Som roztomilá a hezká. Keď som na čančám, keď som na čančám, keď na Tak se že na sebe dbá, ať projdu sámkem či smrčí, jsem dokonala a prčí, když jsem načan čas. Na Čančany máme aj rebríček v 396. kole a poďme si prejsť aspoň prvú polovičku 20. storočia, pokiaľ ide o udalosti. Hneď prvá správa, tá je z roku 1927, môže byť aj... Zaujímavá pre tých, ktorí zbierajú bankovky. Jedna taká raritna sa vtedy dostala do obehu. raritná preto, lebo tam toho nevydržala a nie sa čo mu diviť. Snáď to teda uznajú aj na českej strane, keď do peňažného obehu bola vydaná vtedy nová 20 korunová bankovka a vyvolala pobúrenie hlavne na slovenskej strane. Na jednej z tých strán bankovky bol portrét zavraždeného ministra financí Alojzara Rašína. Na druhej zase zobrazený generál Milan Rastislav Štefánik, čo by nebol ešte ten problém. Ale boli tam nápisy v jazykoch v podstate všetkých menšín žijúcich v Československu. Len nápis v Slovenčine chýbal. No a po stiažnostiach a protestoch tieto bankovky potom boli zobehu stiahnuté. Rok 1939, ono to už na iných častiach Českej republiky platilo 10 dní, ale až potom v Prahe. Nemci zaviedli jazdu v pravo. Ťažko si predstaviť, ako sa teda jazdilo, hlavne pred vstupom do Prahy, išli ste povedzme ľavo a zrazu fup a musíte ísť doprava, alebo naopak. Keď ste prichádzali do Prahy už po tej pravej strane, tak po pražských uliciach sa preorientovať na ľavú stranu. No, môže byť, že mnohým vrta aj v hlave to, že prečo niečo, čo zaviedli nemeckí okupanti, platí ešte aj v súčasnosti, ale zvykli sme si a maximálne tak od jazdy vľavo nás delí kanál La Manche v Anglicku a vo Veľkej Británii. Tam by to bol možno trošku komplikované pre niektorých, ale sú tam žijúci Slováci, ktorí si v pohode zvykli sa presúvať práve takýmto spôsobom. V roku 1945 sa presúvali armády po európskom kontinente a tá sovietská začala oslobodzovať už aj obce v Českej republike. Prvou boli sudice, to by malo byť na opausku. Na Nitru a okolie bolo podniknutých v tento deň 36 náletov, respektíve nálet s 36 lietadlami červenej armády, oficiálne teda armády zväzu sovietských socialistických republik. Napriek tomu, že sa tam nenachádzali žiadne nemecké jednotky, tak údajne zhodili na toto územie vyše 70 tón bomb a vyžiadalo si to viac ako 300 ľudských životov. Ako sa hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí. Ťažko to toho samozrejme, ale stali sa aj takéto veci. V roku 1953, to už mierime do druhej polovičky, ale iba touto informáciou, americký detský lekár Jonas Edward Salk oznámil, že objavil novú očkovaciu látku proti detskej obrne. Po tejto stránke sme s tým vysporiadaní, aj keď najlepšie je očkovať iným spôsobom, sadnúť si na námestie a sledovať pohybujúcich sa okolo, niekto má rád dámské pozadie, iný Pánske, Ten, ktorý sa obzeral za ženskými krivkami, ten nám bude spievať z číslo 13. Dnes klesajúci z 5. miesta Pavel Bobek, pretože stredobodom jeho pozornosti je Dívka N.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 Tak získávám vědomí, že i milion mám, ačkoliv jsem bez peněz a přechovávám ten malý klenotlý bezný. Kdyby samotnou krásnou vílu s Hormesem přiválte, já řeknu díky vám, já pan abych uměl opakovat stokrát sto nižních jmen a příběh, Jež mi říká jen dá mi volavu duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své vlídné jen když smůla zlá poručí, že i přijde nouze pak anděl en pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší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 ...pomienka na Pavla Bobka, dnes v prípade priečky číslo 13. No a opäť prejdeme k udalostiam, ktorý 26. marec svojho času ponúkol a búrali sa bariéry, menili sa aj pomery, napríklad vo Veľkej Británii. Po 171 rokoch od založenia povolili totižto ženám prvýkrát obchodovať v budove Londýnskej burzy cenných papierov v Spojenom kráľovstve, Maklerkou číslo je 1, údajná Suzanne Šovová, premiéry Egypta a Izraela, v tom čase Anwar Sadat a Menachem Begin, aj prezident Spojených štátov Jimmy Carter, podpisovali v roku 1979 vo Washingtone mierovú zmluvu a stále len podpisujeme a podpisujeme No a kde sa to aktuálne nachádza napriek podpisom, to vidíme tiež veľmi dobre. Pokiaľ ide o rok 1995, tak sa začala uplatňovať Schengenská dohoda o postupnom rušení osobných kontrol. Týkalo sa to hraníc medzi Belgickom, Holandskom, Luxemburgskom, Francúzskom, Nemeckom, Portugalskom a Španielskom. V roku 1997 v Spojených štátoch na Kalifornskom ranči v Santa Fe objavili 39 mŕtvých žien a mužov, spáchali hromadnú samovraždu, patrili k sekte Nebeská brána, žial, niekedy sa to ľuďom domotá a potom to má aj takýto výsledok, no a ukončíme to pohľadom do roku 1999, tiež to nie je nič radostné, amerického doktora Jacka Kevorkiana prívrženca eutanázie uznali vinným z vraždy druhého stupňa a podania smrteľnej injekcie chorému mužovi ktorého úmrtie zverejnili na videopáske v televízii stalo sa tak poprvýkrát po štyroch procesoch keď tohto stúpenca asistovanej samovraždy uznali vinným, on sám tvrdil, že od roku 1990 pomohol na druhý svet viac ako 130 ľuďom ľahko sa to dá uzavrieť takýmto spôsobom. Horšie je, keď ste sami v pozícii trpiaceho a nevidíte iné východisko. Ono je to samozrejme o inom pohľade z našej strany a dá sa to zrejme riešiť od prípadu k prípadu. Neboli sme v koži ani jedného, ani druhého. Je ideálne, keď sa vám takéto veci vyhýbajú a vy si môžete len zaspievať napríklad aj to, o čom sa bude vyspevovať v pesničke, ktorú máme aktuálne na priečke číslo 12 interpretkov o jednu pozíciu horšie ako v kole predchádzajúcom je Melania Oláriová, ktorá nám teda bude spievať o tom, že nič krajšieho na tom svete nepozná. Nie je to žial iba o tých krásach. Dosť zábavné to, no už niečo preto. Nech má mých akurát, kto rád má znástaňec náš plný krás, ten hneď so mnou skola polá. Len hrajte, ktorú chcete, keď vy to krásne viete. Nech vidia v celom svete, že radosť prišla k nám. Nič krajšieho praví na tom svete nepoznám, Ako sa s chlapcom všvárným v tanci dobre výsvrtají. Len, že stále sa mi zdá, že muzika málo hrá. Nech to v sále duníkým sú celé struny hrají, muzika hrají. Časy letí, však hviezda svieti, domov sa nám nesmerá.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 Kým, však viezda smieti domov sa nám nesmieraj. No, boli časy, keď sa aj na rôznych tanečných zábavách sedelo, cigaretka v jednej ruke, pivo pod kontrolou, ale takéto časy sa pomaličky blížili koncu. Napríklad v Škótsku v roku 2006 pred 20 rokmi v tento deň začal platiť zákaz fajčenia v uzavretých verejných priestoroch a postupne sa to dostávalo aj na iné miesta. O 5 rokov neskôr si za celoživotné herecké majstrovstvo domov odniesla cenu tálie. Herečka Jiřina Bohdalová, cena tálie, to je ocenenie, hereckou asociáciou od roku 1993 najlepším divadelným hercom pomenované po múze komédií, čiže tálii a jednotlivé ocenenia sú odovzdávané počas slávnostného večera zvyčajne v marci a rieši sa rok predchádzajúci v historickej budove Národného divadla v Prahe a aj v priamom prenose Českej televízie, no a Jiřina Bohdalová Patrí medzi žijúce legendy v máji si pripomenie už 95-ku. Tak rýchlo to utieklo. Jej rovesníkom je napríklad ešte Jiří suchý, ale už veľa tých ročníkov, 31, po tomto svete nepobehuje. Pokiaľ ide o rok 2012, tiež predstaviteľ z toho sveta hereckého, aj keď režisér americký James Cameron sa zviditeľnil aj svojho času takými trhákmi ako Titanic alebo Avatar ale pred tými 14 -tými rokmi riešil inú vec v malej ponorke dosadol na dno Marianskej priekopy v priehlbine Challenger ktorá by mala byť najhlbším miestom na zeme guly nikto hlbšie neklesol ako on ale v tomto prípade to treba Tiež k tomu priradiť, že v dobrom slova zmysle, bo mnohí klesáme aj iným spôsobom. A mohli by sme ísť napríklad aj tam, kam nás ťahá aj udalosť z roku 2018, keď vtedy nová vláda získala na Slovensku dôveru poslancov Národnej rady. Ale kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť za jej programové vyhlásenie. Pred tými vôsmymi rokmi hlasovalo 81 zo 144 prítomných členov snemovne. Bol to kabinet Petra Pellegriniho. Pokiaľ ide o ten istý rok a udalosť iného charakteru, zaregistrovaná celosvetovo výraznejšie, tak po otrave Sergeja a Julie Skripalovcov vyhostili vtedy ešte dve desiatky krajín sveta dovedna viac ako 100 ruských diplomatov. No, že sme my na Slovensku otrávení, našťastie v živej podobe, a nikoho nemôžeme vyhostiť, hlavne teda z toho hradného kopca, to už je iná vec. Ešte rok 2019 európsky poslanci alebo europoslanci schválili vtedy celé znenie legislatívy, vrátenie aj istých kontroverzných článkov, ktoré mali zmeniť spôsoby zdieľania obsahu na internete tak ako by sme to mali poznať dnes aspoň teda členské štáty Európskej únie mali dva roky na implementáciu no ale stáva sa, že niekedy upozorňujete na niečo negatívne a sami ste za to potrestaní, že to šírite hoci chcete len povedať, že taká vec sa stala a chcete iných nabádať k ostražitosti tak ešte sami dostanete po prstoch no ono sa stane niekedy, že je chyba v systéme. Aby nebola chyba v našej ponuke, Pojdeme k tej priečke a poďme si opäť zaspomínať na jeden z detských programov, programov Česk Košickej televízie, ale je to prepojené aj s tou českou stranou, pretože skupina Plameňáci Marušky Rotrovej nahrávala hudobné podklady a detskí interpreti, v tomto prípade teda Ingrid Bauerová, potom spievali pesničky v Slovenčine, aj tú hviezdičku, ktorú dnes registrujeme ako jedenástu v konečnom poradí. Treba veľa času a hneď nám je všetko jasné. Najkračšia pesnička aktuálnej ponuky. Na pozícii číslo 11 v 396. kole vykopávok rádio Slobodný vysielač hviezdička Ingrid Bauerovej. Evidujeme to ako speváčku zo zlatej brány dvanáctkou Melánia Oláriová a jej nič krajšieho nepoznám, má dívka N. Pavla Bobka prinásta v poradí, 14 je, když sa načančám Hajdi Janku a 15 Mirka Brezovská s pesničkou, tak sa to stáva. No a v tomto priestore sa to medzi tými 11. a 10. miestom vždy točí okolo interpretov a nahrávok, ktoré nás v tom, ktorom kole opúšťajú a Meniť na tom zatiaľ nič nebudeme... Mávať na rozlúčku však budeme pesničkám, ktoré tu toho veľa nedosiahli a opúšťajú nás v podstate hneď po svojom nástupe, hlavne teda tri neúspešné novinky a tým prvým interpretom je Ondrej Ferko bola tu snaha ponúknuť aj niečo netradičnejšie, ale toto nejakú výraznú odozvu nezaznamenalo končí 25. a s ním aj jeho aniel Ach, kam si to zmizli tak tajne? Kam si, kam kamže to zmizli aj tie vaše budky a Kapasi Kam si, Čiernu budku som malý a ja sám, potreboval som ju, krám, stýkecky mi na chrbte, zostal len Kým to nebola Kadibutka, tak to mohlo byť celkom zaujímavé miestečko. Haniela bude sprevádzať aj protipol, čiže diabol, v tomto prípade diabol diskotek, pretože 24. končí Jozef Laufer. Diabol, Diabol, tu sa veľa toho už tiež tak či tak nedozvieme, ale na tanečné pesničky stále ešte spomínať môžeme, aj na novinku číslo 2 z kola predchádzajúceho, to bol titul Mám trému, jubileum, nejubileum do rebríčka sa zatiaľ Lucie Bíla nedostáva. show sa nekoná, ale v Suprafon v tomto roku práve pri príležitosti 60 narodenin narodenín LP Platňu číslo 1, ktorá bola vyzbierana zo so singlou, tak ponúka v reedícii, aspoň teda v mp 3 mám pocit, že je možné sa k tomu prepracovať, plus nejaké tie bonusy a medzi bonusmi je aj táto pesnička, ktorá vyšla iba na malej platni. A single už boli vyzbierané aj od kapely, ktorá končí na priečke 22. a je medzi nimi aj tá, ktorú sme my mali možnosť počúvať dvakrát ako umiestnenú v kole predchádzajúcom. Na 18. mieste nahrávku s názvom V Turánu, interprétmi členovia kapely Citron. ten príbeh je už teda minulosťou a podobne na tom je aj interpretka vesničky dnes z 21. miesta v kole predchádzajúcom bola o jednu pozíciu vyššie, takže prežila tentoraz sa už šuchla pod čiaru Marketa Muchova a jej aha, aha. Aha, aha, toľko teda pesničky, ktoré už v našej ponuke figurovať nebudú. Ich interpreti možno počase, ešte tam je kam siahnuť, tak tí sa sem budú vracať priebežne, ale už nie v, takejto, v takomto zoskupení. Rozháďame to do ďalších kôl a rebríčkov, respektíve ponukových listov a musíme si vystrčiť s tým, čo máme. Poďme sa teda trošku ukludniť aj po takejto rozjuchanej skladbičke, aj keď len v a poďme za tou jedinou obhajobou. V kole predchádzajúcom tiež bol desiatý. Zač by ten sviet stál? To je názov titulu interpretom Milan Černohouz. Co však ti mám? Slova nejsou nic. Nač zlatý rám Přinés Chtěl sem víc Povieť Lásko má Zaž by ten svět stál Když úsměv tvoj Pouze Dnes bych řál Já Dobře vím beršem má Se přát. Děj správný rým a básní akorát. Pověz lásko má, zač by ten svět stál, když úsměv tvůj pouze dnes bych Ať v srdci máš měhu v, v lídnosti, Ty sama znáš, jak je správné žiť. Pobiec lásko má, zač bytem svět stá. Když smiech tvúj pouze dnes vyhľá. Mluj Božem svým a nezvoj špatný zí. Slovúm zlým, vzdoruj se všech sil. Povieť lásko začby ten svět stál, když úsmiev tvúj pouze dnes vykňá. Ač místný tvoj, zasní nápěv múj, Zač slůvka zvou, nechoď, počkej, stůj. Pověz, má, zač by ten svět stál, když úsměv tvůj pouze dnes bych řál. Co přát má, slova nejsou, Zatira mnie śnieszę sobie obwiesasz komar za szyb żywot stał grzech tu śmierć tu obwiesasz komar za szyb Velkoslova Jaroslava Dvořáka. Na tuto melódiu vzniklo viacero textov v rámci českej a slovenskej populárnej pěsně. Zdeněk Borovec se těž pohral s melódiou pre Karla Gota, písal Slová do pesničky Měl jsem rád a mám o vzpomínkách na někdajší lásky v štýle Na kterou z vás vzpomínám si víc na kterou z vás netroufám si říct. O, lásky mé, čas mě táhne k vám. Váš smích i pláč, měl jsem rád a mám. Zdeněk Borovec to věděl s tými slovíčkami nádherně. Vyskladal příběhy ty krásko zlá, zvyklá pouze brát. Dík tobě já poznal jsem i pát. O, lásko má, tisíckrát mě sklam, vždyť vůni tvou. Miel som rád a mám. Dnes sa už tí textári, tí mladší, neskôr narodení, nebabrú s tým toľko. A častokrát je to o rímoch, ktoré ani rímom nie sú, ale im to nevadí. Stačí, že sa zhoduje samohláska na konci, že je to páska a tráva. To ich vôbec netrápi, že sa to nehodí k sebe tak veľmi potrebujú mať čokoľvek, len aby mali údajne nový hit, ale že si to už potom ten poslucháč po rokoch ani nejak veľmi nevybavuje, respektíve sa k tomu nemá chuť vrátiť, to už je zase trošku o niečom inom, ale my sa môžeme vrátiť aj práca prácam iných, nielen tých z hudobného sveta. Je tu aj svojho času prírodovedec a vynálezca, prokož, pro, Prokop Diviš, inak Václav Divíšek, rodák z obce Helvíkovice, ktorý sa narodil 26. marca, v roku 1698 bol kniazom římskokatolickým vysvětlený přesně před 300 rokmi a keď byl farárom vo farnosti Přímětice tak zostrojil prvý bleskozvod v krajinách českých, který v roku 1754 potom postavil na streche farskej budovy. Městní sedliaci ho zničili v presvedčení, že je príčinou vtedajšieho sucha a neúrody. Neskôr, keď si tí istí potom uvedomili jeho význam, tak ho postavil divíš priamo na väži kostola. Bleskozvod vynašiel v roku 1749 Benjamin Franklin, aspoň teda často sa uvádza, že ho údajne prvý vynašiel Prokop Diviš, ale malo by to byť o 5 rokov neskôr. Inak je zaujímavé, že Diviš sa venoval aj teórii hudby a dokonca sa stal autorom ešte jedného slávneho vynálezu hudobného nástroja zvaného Zlatý Diviš. Zostrojil ho ešte v roku 1753, bol poháňaný elektrinou po jeho úmrtí sa nástroj dostal do Viedňa, tam sa niekde strátil, nikdy ho už nikto nenašiel. Inak sa zaoberal aj štúdiom elektrických javov a využíval elektrinu aj na liečenie ľudí, čím sa stal predchodcom súčasnej elektroliečby. No a z tých vzdialenejších ročníkov ešte možno spomenúť dvoch pánov. Armán Pežot, narodený v roku 1849, to priezvisko jasne hovorí, kam sa to môže uberať, priekopník automobilizmu, zakladateľ aj tejto francúzskej firmy, ktorá nesie jeho meno, no a ročníkom 1874, čiže o 25 rokov neskôr, narodený v tábore, a teraz nie v pionierskom, ale v meste tábor tak tým sa stal svetoznámy český dirigent a operný skladateľ Oskar Nedbal, ktorý sa stal tiež jednou z najvýznamnejších osobností českého a aj slovenského hudobného života, pričom sa narodil ako jedno z 8 detí v právnickej rodine, ktorej príbuzní boli značne rozptýlení po celej monarchii no a na verejnosti začal vystupovať v roku 1889 a to ako v Prahe, tak aj v rodnom meste, v tábore a jeho školské kompozície uviedol na verejnosti aj školský orchester, posledný rok na konzervatóriu strávil pod vedením Antonína Dvořáka, tiež výraznej legendy zomrel v decembri na štedrý deň v roku 1930 to sa nachádzal v Záhrebe Údajne vyskočil z okna baletnej sály v divadle. Nikto nevidel, ako sa to stalo. Našli ho bez známok života na dlažke pred budovou. Jedna z verzií tvrdí, že dostal astmatický záchvat a pritom ako lapal po dychu, tak sa až príliš vyklonil z okna. No, aj také konce. Niekedy životné príbehy ponúkajú. Čo ponúkneme vy? Tak to je pesnička z 9. miesta v tejto chvíli. Nahrávka, ktorá LTT prežila predchádzajúce kolo, bola až 19. dnes sa vracia do prvej desiatky a je 9. Trojský kúň a skupina Bezinky prichádzajú. skupina Bezinky, dnes priečka číslo 9, z aktuálneho rebríčka je to druhý najvýraznejší posun smerom hore, najvýraznejší ešte je len pred nami, a pred nami je aj pohľad do dnešného údobného kalendára, keď sa pozrieme na svetovú scénu, ktorá dosť často ovplyvňovala aj dianie na tej našej, Diana Ross nám vyskakuje, najvzdelenejší ročník, 44-ka, rodáčka z Detroitu v štáte Michigan, speváčka, herečka, ktorá už na strednej škole bola členkou dievčenského vokálneho kvarteta. Vystupovali v kostoloch, na študentských večierkoch, aj amatérskych súťažiach. Hovorili si Prime tease, no a na začiatku 60 rokov sa to zredukovalo na trio, zmenili si názov na Supremes, no a prvé príležitosti v štúdiu dostali ako z vokalistky mali aj svoj prvý singlík v 61., ale do sa to nejak veľmi neprebojovalo ale e, potom v decembri 63 už boli aj keď len na 23. mieste ale už to bol nejaký ten prienik. v marci 1970 sa táto krásna perla, ako ju zvykli médiá nazývať vydala na solovú dráhu a tá bola rovnako úspešná, v singlovej hitparáde potom mala nejakých 26 pesničiek a už v septembri 1970 viedla poprvýkrát hitparády a v decembri 1972 si zahrala úlohu v živopodopisnom filme o speváčke Billie Holiday, vyslúžila si za to aj nomináciu na Oscara, Pribudali pesničky, pribúdali úspechy, takže... Dnes patrí medzi legendy, na jej konte by malo byť 25 štúdiových albumov. Ďalšia výrazná postava hudobnej scény Steven Victor Talariko, rodák od New Yorku, známy ako Steven Tyler, ročník 1948, spevák a skladateľ kapely Aerosmith, hardrockovej formácie, ktorá vznikla v New Hampshire v roku 1970, a od roku 71 začala účinkovať v Bostone, v januári 73 ponúkli prvú LP platňu a na nej bol aj prvý hit kapely Dream On, ktorý zložil práve Steven Tyler a úspech im priniesli samozrejme aj ďalšie pesničky aj v tých 90 -tých rokoch boli výrazní Takže dnes už tiež patria medzi legendy v roku 2001 uvedené do rock'n'rollovej siene slávy na ich konte štyri ceny Grammy. Najmladším to, na tomto zozname bude John Handy, Rodák z britských ostrovov, ročník 1971, je už ex-člen chlapčenskej kapely East 17, odišiel z nej v roku 2018, Tato formácia vznikla v Londýne v 92. A už v tom roku mali aj prvú pesničku v anglických rebríčkoch. A môže byť, že Stay another day je takou najúspešnejšou nahrávka, ktorá si vyslúžila aj um, pomenovanie jedna z najkrajších piesní, ktoré boli hrávané počas Vianočných sviatkov, ale že by nejako veľmi zbohatli tak... Aj keď predali po celom svete zhruba 18 miliónov albumov, samotný oslávenec údajne nepatrí medzi tých, ktorí by si žili bezstarostný život, lebo by sa mal živiť momentálne ako pokrývač a jazdiť na nejakej hrdzavej dodávke. Ale podľa jeho slov, ktoré boli pripojené k týmto informáciám, nič by nemenil, teší sa zo života. To je asi to najkrajšie. Pozrieme sa samozrejme aj na ďalšie mená, ešte máme na to nejaký ten priestor, ale teraz už na nás čaká osmička. Tak ako aj hviezdy zo zahraničia sa zaraďujú medzi tých už skúsených, tak to jemne povedané, tak aj tie hviezdy našeho hudobného sveta a medzi ne sa radia jednoznačne aj Janko Lehocký, Pavel Hamel, skupina Modus, kapely totiž to tiež starnú. U tichu, u tichu Zospolu žiaček sú už dávno Mami, čo vláči A tašti z nákupu Žijú svoj život trocha Pustené. Patrili nám a kam Aj túto pieseň máme už len pre ne Možno sú snadý v najhoršom Kapely z Tak Tam nekde je zmena naše publiko Kapely z Tak nekde je zmena Odchálo za každý kutich Kapely z je zmena, je je zmena, tak zmena a až tak nemusí potešiť pokles z priečky. Číslo 2. Ešte z tej svetovej scény by mohlo byť spomenuté aj meno Alan Silvestri, americký skladateľ filmovej hudby, ročník 1950, rodák z New Yorku, ktorý často spolupracoval s režisérom Robertom Zemekisom. Takže filmy ako Forrest Gump, Návrat do budúcnosti, stroskotanec Tanec, to sú práve tie, tituly, kde by jeho meno malo figurovať v pozícii autora, ale poďme sa pozrieť na dvoch pánov, ktorí sa narodili v našich zemepisných šírkach, v oboch prípadoch zostaneme na českej strane, za Zbiškom Malým je možné zájsť do Vsetina, to bolo jeho rodisko v marci 26. v roku 1938, stal sa textárom, hudobným publicistom, ktorý je podpísaný pod viacerými úspešnými pesničkami najznámejším titulom Nahrávka jednohodne se vrátíš v podaní Viery Špinarovej Melódia Henia Morikoneho z filmu Vtedy na západě, ale písal aj pre iných hlavne Dalibor Janda by mohol pospomínať pri pesničke Když láska dostane spát, sázím Tvrde musíš dál asi se ti líbím, to jsou pesničky s albumou 10 prstů pro život, kde jsi. A Koukej se nachází na čtvorké, jen ty samotná a já. No a Heidi Janku, naše parta holčičí, nebo jsem nekonečná, to jsou těž, celkom zajímavé dílka. Já jsem jaká jsem, je titul, který zhudobnil Jiří Zmožek pro Helenu Vondráčkovu. Karel Goda, jeho hlas v telefonu, by se mohl těž vybavit z albumu Muzika alebo titul Po cestách rúžových to je už zase pesnička zo spevníka Michala Davida. Zbyšek Malý už zomrel v Ostrave 28. marca roku 2000. Tou druhou postavou Honza Burian pesničkár, pražský rodák narodený v 52. Prozaik syn avantgardného divadelníka EF Buriana herečky a spisovateľky Zuzany Kočovej a vnuk operného speváka Emila Buriana, ktorý v 76. ukončil štúdium na fakulte žurnalistiky Univerzity Karlovej, fakulta sociálnych vied a potom s Jiřím Dedečkom vytvoril autorskú dvojicu, točili spolu albumy, aj také televízne skeče a potom vystupoval s Danielom Fikejzom, ale aj s ďalšími od konca 90. rokov začal točiť pravidelne platne v spolupráci so svojimi synmi Honzom a Jiřím, takže ono sa toho objavilo celkom dosť. Zhruba 400 pesničiek a uskutočnil takmer 5000 výstupení od roku 1970. Takže bolo možné ho zaregistrovať. Čo budeme registrovať u nás? Z číslo 7. To sú copánky Jany Kratochvílovej. Vôd, nie už tých údobných, skôr hereckých a aj spisovateľských. Tennessee Williams, narodený ako Thomas Lanier Williams, bol americký dramatik a keď sa presťahoval do Los Angeles, tak začal používať práve to meno Tennessee, ročník 1911, z jeho úspešných divadelných hier. Vyčnevajú hlavne dva tituly Električka zvaná Túžba a Mačka na horúcej plechovej streche. Máme tu aj Leonarda Simona Nimoya, amerického filmového herca, ktorý bol ročníkom 1931. Preslávila ho hlavne úloha Spoka v americkom science fiction seriáli Star Trek. Česká herečka Jana Hlaváčová, ktorá sa narodila v roku 1938 svojho času zaslúžila členka Národného divadla, bola aj Národnou umelkyňou od roku 1988, takže si to dlho neužila. Tu cenu tálie dostala pred 30 rokmi, no tie divadelné úrohy mnohí majú tiež veľmi dobre zmapované, aj to manželstvo s hercom Ľuďkom Munzarom, ktorí bol jej druhým manželom v poradi. narodila sa im dcera Barbora, je známym na tom filmovom plátne si odbyla premiéru už ako študentka divadelnej akadémie múzických umení. Bola to úloha z prievodkynie Čedoku. V komédii Kam nemůže, nemúže. Režiséra Zdenka Podskalského po boku Miroslava Horníčka. A od 70 rokov si zahrala aj iné úlohy aj historických osobností a od polovičky 80 sa dosť často objavovala aj v komédiách kde môže byť, že vyčnieva hlavne tá sestrička Tonička s e, básnikou, ale významne sa uplatnila aj v televíznych inscenáciách a v dubingu. Spolupracovala aj s rozhlasom a pôsobila aj ako pedagogička na Divadielnej akadémii muzických umení. Neskôr účinkovala aj vo vysielaní pre deti. V januári uplynuli už dva roky od jej odchodu Ročník 1960, rodáčka z New Yorku, Jennifer Grey, tá sa zviditeľnila zrejme najviac tým hriešným tancom po boku Patrika Swayzeho. To mala 27 rokov. V roku 2010 vyhrala aj 11. sériu televíznej relácie, Dancing the Stars. No a jej pôsobenie, hlavne v tom 86.7., keď sa točilo a vysielalo, po boku Patrika Svejziho za toto získala aj nomináciu na Zlatý Globus, ale nemala to len jednoduché. V podstate krátko po premiére Hriešneho tanca v auguste 87. utrpela vážne poranenie krčnej chrbtice pri autonehode v Severnom Jírsku, kde bola na dovolenke s hercom Matiom Broderickom s ktorým v tom čase tvorila pár ich vzťah držali v tajnosti ale kvôli auto nehode sa to dostalo na verejnosť a on sedel údajne za volantom prenajatého auta prešiel do nesprávneho jazdného pruhu pričom sa čelne zrazil s iným autom kde sedeli matka s dcerou a bol usvedčený z neopatrnej jazdy pokuta 175 dolárov by bolo to najmenej by neboli zdravotné problémy, ale našťastie sa z toho teda Jennifer dostala. Vilma Cibulková, tá je ročníkom 1963, rodáčka z Ostrova nad Ohří, česká herečka, výrazná herečka, vytvorila množstvo postav o filme, v televízii, kde aj napriek teda tým problémom s alkoholom um, pôsobí v podstate dodnes, inak za rok 2003, najlepšia herečka, alebo ženský herecký výkon vo vedlejšej úlohe Vďaka filmu Pupendo, ale aj konec Veľkých prázdnin, seriál o emigrantoch aj tam po boku Martina Deidara stvárnila výborne svoju úlohu. No a môže byť, že ešte by tu mohlo byť spomenuté jedno meno, Keira Christina Knightley, ročník 1985, britská herečka, ktorá sa stala známou napríklad vďaka titulu Piráti z Karibiku, ale aj pícha a predsudok aby mohli vyčnievať na zozname filmov, kde sa objavila. To je kompletka, ale ešte nie úplne všetci narodeninoví oslávenci boli pospomínani, tak všetkých ani nestihneme, ale taký, ktorí znať trošku vyčnievali, tých si ešte priblížime. Ale teraz poďme za šiestým miestom. V aktuálnom rebričku patrí pesničke Hlídač Krav interpretom Jarek Nohavica. pam pam pam pam pam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 Čapku z bambulí náboře jí, z kaštaliníce v lavoře, od rána po celý den, zpívať si jen, si. Pam, pam, padam, pam, padáda, pam, pam, padam, pam, padadadam, padadadam, pam, pam, padam. K Vánocú mi kupovali hromadie knih, Co jsem má vědět, chtěl to nevýč jsem z nich, nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy, ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako napitel blech, každý se mě opatrně tázal na moje zdraví, Já chci mít čárku zbambí nahoře jí, zkaždý mý. Odrála od víden, po celý den Spívat si, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám, pám,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 od rána po celý den zpívať si je zpívať si já chci mýt čapku z bambulí náhoře jí z každany mí v laboze. od odráda po celý deň, spívať si, spívať si, pam, pam, para, pam, para, da, pam. No, tlieskalo sa aj v 90. rokoch a tlieskalo sa aj pred krátkym časom. V sobotu mal Jarek vystúpenie v náchode, v pondelok v Jeseniku, v útorok v Šumperku, včera v Uničove 25. marca. Všade bolo vypredané a o mesiac by mal vystúpiť aj na britských ostrovoch, v Dubline, dvakrát v Londýne, pozrie sa aj na Slovensko v máji. Už sú ohlasované koncerty v Partizánskom, v Nitre, v Pezinku a dokonca dva dní po sebe aj v Trenčíne. Takže je možné aj túto pesničku nájsť v koncertnom programe, aspoň keď bol v Banskej Bystrici, čo si spojil aj s návštevou tu u nás v štúdiu, tak rozľúčkovou pesničkou na pódiu bol práve Hlídač Krav, ktorého máme aktuálne v Rebríčku na tom šiestom mieste a lúčime sa s touto zónou aktuálne v nej figurujú opäť Milan Černohous opäť na desiatom mieste s nahrávkou zač by ten sviet stál, deviatý je trojský kúň skupiny bezinky, osmičkou kapely Starnú, Modus a Pavol Hamel copánky Janikrato Chvílovej zatiaľ najhlbšie umiestnené, teda na siedmom mieste, no a na šiestom pri trináctom pobyte v rebríčku hlídač krav, ešte dve kola má šancu Bodovať blížime sa k ďalšiemu okrúhlému číslu, štvorstovke. To bude nesúťažné, vždy to tak bolo, pri stovke, 200, 300. No a budeme sa pozerať na interpretov, ktorí sa tu najčastejšie umiestňovali. Ja tu budem viacero štatistík. No a toto sa bude týkať tých, ktorí sa objavili minimálne 100 krát v rebríčku a máme ich 25, už by to nemalo byť rozšírené o ďalšieho, aj keď najbližšie k tomu má práve Jana Kratochvílová. Dnes 96. krát umiestnená, ale už tu stovku tak, či tak nestihne, takže 25 interpretov si takto o 4 týždne budeme pripomínať. Každý zaspieva jednu pesničku z tých, ktoré už ponúknuté boli. Kto konkrétne, tak to si povieme až o ten mesiac zhruba, sú samozrejme aj takí, ktorí nemajú tak košatý repertoár, aby mohli s dvomi, tromi pesničkami sa dostať k kusovke. Žiaľ, tam je to o tzv. smole, ale potom sú tu takí, ktorí majú stále čo ponúknuť, aj keď sme si ich už vypočuli napríklad 19 krát, 20 -ku má tuším len Bali Borianda, ktorý sa nám tu takto často mal možnosť objavovať a ten aj v tej uh, zostave. Interpretov. Keď tak na to pozerám, tak či tak nebude, pretože sa v rebričku objavili iba 95 krát, takže by to opäť čísel nevyšlo. No ale komu to vychádzalo v prípade piatich umiestnení, alebo umiestnení do prvej päťky v ročníkoch predchádzajúcich práve v tomto čase... Tak to si môžeme pripomenúť v krátkej rekapitulácii, návrat k pesničkám, ktoré v rámci 13. týždňa bodovali v ročníkoch predchádzajúcich. Ono sa to bude točiť ďaka 41. kolu z 28. marca 2019. Okolo zostaví Hanna Hegerová, Rangers, Marika Gombitová, Michal Dočelomanský a Viera Špinarová, vtedy v prvej peťke figurovali pekne za sebou od najvyššej pozície Čerešne. Zvednete kotvy, vyznanie Ľúbim ťa a Bílá java 250. O rok neskôr bola peťka úplne iná. 26. marca 2020 v 92. kole trónili takto vysoko Elán, Petra Černocka, Petr Novák, Jiří Šalinger a Robo Grigorov a Pesničky v 8. Svetadiel Zemsa snúbi s dúhou, Náhrobní kámen, Šípková rúženka a Ona je Madonna. 1. apríl 2021 to sme si spojili tiež s jednotkou a štvorkou nielen v dátume, ale aj s rebríčkom ešte k tomu bolo treba pridať ďalšiu štvorku Takže 144. kolo a opäť bol ten rebríček trošku o niečo inom. Postupne od jednotky Karol Duchoň, Viera Špinárová, Elán, Tublatanka a Miroslav Žbírka, ale znela čisto slovenská verzia textov. Šiel, šiel, lúčenie, amnestia na neveru, bez tvojej lásky a pozri, čo pre teba mám. Pozri na ten zázrak v ročníku 2022. 31. marec a 194. kolo. V prvej peťke Elan, Lojzo, Balet, Václav Neckář a Marie Rotrová a pesničky Nie sme zlí, Toreador Karol, Hejpanedys, Jockey Dobrá správa a Skorňávky ořechů. Pred tromi rokmi 245. kolo ponúknuté prvá Peťka v zložení Valdemar Matuška Marika Gombitová, Václav Neckář, Petra Zámečníková Jiří Strnad a Jiří Zmožek spolu so spriaznenými interpretmi, takže neprekvapí, že Peťkou bol nejhezčí dárek nad ním skladba Lítáme v tom, Bronz mal názov Bimbam. Strieborná pesnička Slnečný kalendár a víťaznou bola nahrávka Tisíc Mil v 296. kole sa do najvyšších pozícií 28. marca 2024 dostali Eva Kostolániová, Elán, Petr Karel Zich a skupina Maduar. Poď so mnou, sestrička s Kramárou S nohami na stole přiznávám a Aniel to boli názvy piesni Pred rokom sme ponúkli 345 -ku. 27. marca 2025 zvýťazila Jana Kratochvílová pred Karlom Zichom Bronzovi boli Hanna Zagorová, Petr Rezek, Štvorkou Karol Duchoň a Peťkou Elán. Mám pocit, že keď sa povedia aj rozhádzanie, tak si ich budete vedieť, doplniť. Publikum tvé sem ja, duplikát, dotazník, pieseň o decembri a Stušková. boli nahrávky, ktoré tam figurovali pred tými 365 dňami plus minus 1, 2, 3 dní. Teraz tu máme 396. kolo a než sa dostaneme k 5, tak poďme spomínať na to, čo tu už bodovalo a už sa v ponuke ako súťažná nahrávka neobjaví. Bude to strieborná pesnička spred troch rokov, takže slnečný kalendár Mariky Bytovej. Bodujúci. Jedno víťazstvo, štyri strieborné priečky, jeden bronz. No a je to tiež jedna z tých piesní, ktoré Marike dopomohli aj k tomu, že sa zúčastní vysielania v rámci štvorstovky, keďže v rebričku mala možnosť doteraz figurovať celkovo 179 krát. 5 víťazstiev je z toho, 12 strieborných, 13 bronzových umiestnení, ale iba jeden návrat zatiaľ za albumom, ktorého titulná pesnička nám znela, albumová trojka, slnečný kalendár, tá je o dvoch melódiách Mariky Gombitovej, tou druhou bolo Územie zázrakov. Inak 5x Janko Lehocký, 3x Jan Lauko vypomohol a ten práve pri tiež úspešnom titule Cukráreň na dlani námestia, čo je jeden z takých adeptov na prípadne ďalšie účinkovanie Mariky Gombitovej. Ale keďže sme sa ešte nevenovali vôbec na albumovej Peťke, tak skôr sa obzrieme ešte týmto smerom už skoro. lebo je to tiež LP platňa ktorá má svoje výrazné tituly či už je to Zem menom láska prázdninové tričko korzo chlapčenských myšlienok alebo ja neviem, monolog z hasnutej hviezdy crazy prekážky dní z lacim lučeničom Petrom Brainerom, to dávala dohromady a v roku 1984 ponúkla. Takže dnes nesúťažne Marika, keďže nie je súčasťou Rebríčka tak žije to o tom aby sme sa neopakovali interpretačne, aby to bolo čo najpestrejšie a pestre to bude aj velitnej Lytnej Peťke. Čaká na nás teraz 5. miesto aktuálneho rebríčka 396. v poradí. A vôbec to nemusí byť veľmi o ľútosti, aj keď teda tá ľútosť tam zohráva dosť výraznú úlohu, pretože sú pripravení Marian Kochanský, jožoráš skupiny Lojzo a Elán. miesto pred čtvorkou, ešte posledný pohľad medzi narodeninových oslávencov a tiež budú štyria. Sú aj takí, ktorí sa do historického kalendára dostali len tak, že niečo sa im prihodilo a 40 sa týka Jessica McClure Moralesovej. Tá sa zviditeľnila, keď mala 18 mesiacov pádom do studne v záhrade jej tety. To bolo... 14. októbra 1987 a od tohto dňa potom pracovali záchranári 58 hodín v kuse, aby ju vyslobodili z 20 cm širokého potrubia v hĺbke zhruba 6,5 metra pod zemou. Príbeh získal aj celosvetovú pozornosť. Počas záchrany akcie bola použitá aj nová technológia rezanie vodným lúčom a bol aj natočený film Dieťa všetkých alebo záchrana Jessicy McClureovej. Scott Shaw, ktorý by fotografoval moment, keď bola Jessica vytiahnutá z tohto potrubia von, získal za to v roku 1988 aj púlcerovú cenu. Takže to je len taký výnimočný oslávenec dnes, ale nebyť tejto akcie, tak by tu 40 asi ťažko mohla si dnes pripomínať. Americký podnikateľ Larry Page ten sa stal spolutvorcom vyhľadávača s názvom Google ročník 1973 tá druhá polovička o Slávencov to je o futbale Marek Ujlaky, rodak zo Zelenča ročník 1974 slovenský futbalový záložník reprezentant a, a tiež hráč trnavského Spartaku s ktorým slávil Slušné úspechy a aj ako reprezentant mal možnosť sa prezentovať, pokiaľ ide o premiéru, respektíve prvý gól reprezentačný, ten zaznamenal v oktobri 1995 proti Polsku pri výhre 4 v Bratislave, zvyšoval na 3-1 nastúpil až v 77. minúte takže respektíve sa presadil v tomto čase celkovo 39 stretnutí za slovenské Ačko a dva góly ale aj tie museli potešiť výraznejší ale bol a dnes je to 101 rokov od narodenia v Lohovci futbalista a úspešný tréner Michal Vičan. to je meno, ktoré má svoj cvenk a ten cvenk sa začal rodiť v roku 1968, keď sa na začiatku tohto roka vrátil na tehelné pole v pozícii trénera a v jarnej časti súťaže získal so Slovanom druhé miesto za trnavským Spartakom, ale zároveň futbalisti Slovana zvyťazili vtedy vo finále Československého pohára nad Dukulou Praha a toto im umožnilo štartovať v nezabudnutelnom ročníku, v vtedajšej edície pohára víťazov pohárov, dnes je to, mám pocit, Európska liga, no ale oni sa vtedy postupne dostali dopredu cez FK Bor, ďalej Portugal, to bol juhoslovanský zástupca, nasledoval portugalský FC Porto, poprehene 0-1, odvetec, zvíťazili 4-0, potom prešli cez talianský AC Turín, výhrami 1-0 a 2-1. Inak tých juhoslovanov zdolali 3-0 a 2-0, keď už sme teda pri tých konkrétnych výsledkoch. Škótsky Danfermlin zdolali 1-0 v po remíze 1-1. Takže postúpili do finále v Bazileji 21. mája roku 1969 na štadióne Sv. Jakuba sa postarali o senzáciu víťazstvom nad Barcelonou 3-2 takže Michal Vičan sa stal prvým a dodnes jediným trénerom z nejdajšieho Československa ktorý dokázal svoje mužstvo dostať na vrchol aspoň v jednej z európskych pohárových súťaží výnimočný bol aj v Poľsku potom prešiel do ruchu Choržov v lete 71 No a v sezóne 72-73 pomohol tomuto týmu k pozícii vicemajstra. Ten majstrovský titul v poľskej extraklase získal v nasledujúcej sezóne spolu s poľským pohárom a ruch sa pod jeho taktovkou stal v tom istom roku aj prvým poľským klubom, ktorý dosiahol štvrtfinále pohára UEFA. To je ta dnešná Európska liga. A obhájil aj titul a debitoval v Lige Majstrov, kde sa dostal do štvrtfinále takže naozaj to Michalvičan dotiahol v týchto vodách pekne ďaleko, preto si zaslúži tiež spomienku a ideme k pesničke dnes zo štvrtého miesta počúvame minulotýžňového šampiona Vaška Neckářa ktorý sa už takto aj lúči s našou ponukou pretože je v Rebličku po 15. krát so skladbou tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Tu kytaru jsem koupil, Celý tá duch plána, ta dávno ešte bola ve výrobě, a ja už vedel, co ti budem To ešte rostla v javorovém lese. Výtr na to dřevo hrá A já už trnu, jestli někdy snese Šár, který ve mne Denne narústá S tou teď stojím Před tvým domem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 V prípade Vaškarneckáša tie nikdy nemohli prekvapiť. Zadarilo sa aj teda s touto pesničkou jedno víťazstvo, jedna strieborná, tri bronzové pozície po 15. krát v našej elitnej spoločnosti. No a zase bude následovať krátka prestávka. Novinky z dnešného kola, hneď dve, sa v rebríčku o 7 dní určite objavia. Ide iba o to, ktoré to budú a možno ich bude aj viac, ale spolu s váškom neckářom ešte jedna nás bude dnes opúšťať. K nej sa musíme ešte chvíľočku prepracovávať, na nás čakajú už iba medailisti, ale aj tí, ktorí v tento deň tento svet opúšťali. Michal Vičan, spomínaný pred pesničkou, ten zomrel v januári pred 40 rokmi. V tých futbalových historických análoch, ale podobne bol na tom aj František Havránek, bratislavský rodák, ktorý zomrel 26. marca 2011, bol aj trénerom Československej reprezentácie a tiež v úspešnom období v rokoch 1978 až 1984, keď získal olimpijské zlato s reprezentáciou v Moskve v roku 1980. Takže aj o ňom by sa tu dali rozprávať celkom dlho určité informácie. Z tých predchádzajúcich odchodov Wolfgang Kempelen, to bol uhorský politechnik, vynálezca, ochádzajúci z nemecky hovoriacej rodiny, narodený v Bratislave. A Tamten Turek môže byť, že je jeden z takých najvýraznejších vynálezov, šachový automat, s ktorým precestoval celú Európu a porážal aj zdatných šachistov. Stroj potom porazil v Berlíne aj Friedricha II. a údajne aj Napoleona. Automat fungoval s použitím magnetov a inteligenciu, mu dodával vstavaný živý šachista. A boli tam aj iné prototypy umelých končatín a špeciálny písací stroj pre nevidiacich. Ďalšia výrazná postavička dejin. Wolfgang Kempelen zomrel v roku 1804. O 23 rokov neskôr to bol Ludwig van Beethoven, hudobný skladateľ, jeden z najvýznamnejších svetových hudobníkov tých 9 symfónií, najmä 3. symfónia S. Dur, známa ako Eroika ale aj tá osudová tu, tu, tu, tu, tu, tu, to mnohí určite poznajú veľmi dobre tak po tejto stránke výrazná postava americký básnik novinár Walt Whiteman ten zomrel v roku 1892 autor slávnejto básnickej zbierky a trávy ktorá z neho urobila jedného z najvýraznejších amerických básnikov ktorý ovplyvnil aj tvorbu iných na celom svete Spiridon Louis, grécky maratónec, ten bol ročníkom 1873 ako jediný chlapec z piatich detí svojich rodičov a on v škole veľmi nevynikal. Počas vojenskej služby si jeho atletický talent všimol major s naozaj komplikovaným priezviskom Papa Diamantopoulos odporúčil mu kvalifikáciu na olympijské hry, tam mu nevyšla, skončil až 17 z 19, takže sa nekvalifikoval, ale napriek tomu tento major dokázal mu vybojovať miesto na štarte novodobých olympijských hier číslo 1 a on to nakoniec vyhral ten maratón. Takže aj takto vedú cesty niekedy na vrchol. Ivan Stodola, to bol dramatik, spisovateľ zameraný na modernú slovenskú veselohru, Joško Púčik a jeho kariéra. To je také dielko, ktoré tu po ňom zomrel, zostalo. On zomrel v Piešťanoch v roku 1977. No a v 20. storočí ešte to uzavrelo sa aj v prípade slovenského fotografa, fotožurnalistu a kameramana Desidera Hoffmana alias Deža Hoffmana, rodáka z Banskej Štiavnice, ktorý bol medzinárodne uznávaným a fotil výrazné osobnosti. Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Marlon Brando Elton John, Bob Marley Cliff Richard, Sophia Loren Frank Sinatra, Tom Jones Duke Ellington, Louis Armstrong Jimi Hendrix a tak ďalej no dostal sa do blízkosti mnohých, mnohých, mnohých mnohých svetoznámych postav nie je to ešte kompletka máme čo pripomínať, ale poďme za bronzom, čaká na nás dáma, ktorá na tejto priečke už figurovala, máme ju tam opäť počase s pesničkou Marketka Marušku Rotrovú. je situácia spred 5 týždňov keď bola Maria Rotrová s marketkou, rovnako bronzová medzičasom 6 a 4 víťazka a v kole predchádzajúcom 7 v poradí, takže o 4 priečky ide smerom hore no a my už sme pred Striebornou pesničkou, pred ňou ešte Pár postavičiek, ktoré nás v tento deň opúšťali, ale no postavičiek, skôr postav celkom výrazných. Angelo de Arrigo, to bol parížsky rodák, ročník 1961, je to 20 rokov od jeho odchodu, bol to talianský znalec vtákov, bylo drogala padákového kozáku a preslávil sa najmä tými projektami, pri ktorých sprevádzal krdle vtákov, so svojím ultraľahkým lietadlom takže prekonával Himaláje s Rogalom, preletel Andy s kondormi veľkými a spolu so Sokolom s zase Saharu a Stredozemné more no a nakoniec sa to skončilo 26. marca 2006 zhruba o pol 12. predpoludním pri leteckej prehliadke v talianskom meste Comiso na Sicílii na odstavenej vojenskej Základní spolu s bývalým pilotom talianských vzdušných síl generálom sa zrútili v dvojmiestnom ultraľahkom lietadle z výšky 150 metrov do Olivového hája. Obaja piloti, ktorí patrili k najskúsenejším pilotom ľahkých lietadiel, zomreli na mieste. Osud prináša rôzne veci pred desiatimi rokmi zomrel americký spisovateľ, filmový scenárista a básnik Jim Harrison, autor knižnej predlohy aj scenára historického filmu Legenda o vášni s Bredom Pitom, Antoním Hopkinsom a ďalšími, ktorí sa toho zúčastňovali. On bol ročníkom 1937. Dnes už tu padlo meno Zbiška Malého. Toto bol jeho narodeninový deň, že sa to spojilo s Vierou Špinárovou, to vieme ale že sa to v roku 2017 spojí ešte raz to až osud určil pretože práve v tento deň pred deviatimi rokmi nás Viera Špinárová nepotešila došlo k jej odchodu výrazná speváčka v tomto roku deň pred štedrým si pripomenieme 75. výročie narodenia ďalšia postava a to už bude posledné meno na zozname Dan Nekonečný roznášal všade radosť, radostné momenty svojim väčšie žiarivým úsmevom a častokrát v žltom oblečení ako súčasť kapely Šum Svistu. Bol ročníkom 1966, takže na Petra a Pavla si pripomenieme nedožitú 60-ku, je to 7 rokov od jeho odchodu Nachádzal sa v pražskej časti řeporie, ktoré sú v ostatnom období zviditeľňované hlavne Pavlom Novotným, synom Babiča Petra Novotného, ktorý tam, neviem, či ešte stále pôsobí, alebo už bol. Mám pocit, že je to v minulosti už teraz to jeho starostovanie, ale teda, čo vyvádzal, tak to bude možno v budúcnosti tiež v kolónke netradičných starostovaní, ale ten dnes v kalendári nie je. Je tam žiaľ teda dan nekonečný. Kto je v našom rebríčku? Počas je opäť pekne vysoko. Tak si pripomenieme tandem Helenka Vondráčková a Valdemar Matuška, pretože táto dvojica je tu tento raz spolu, bok po boku. V prípade Valdemara Matušku je to poštvrtýkrát strieborná priečka. Helenka je takto vysoko tretíkrát, boli už aj vyššie. Uvidíme, kam sa budú posúvať o ďalší týždeň, ale dnes je to, napriek tomu, že sa to nikto nedoví, strieborná pozícia.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 Takým si všel a kam. Kde si včera byl a s Ty môj kvítku medový, to se nikdo nedoví. Kdo své kroky přidal k tvým? Pej se hvězdy nad bavou, já mám paměť v s kým se slíbá, podtrní? Ty má lásko veliká, to se přece neříká, jen jen já, já já ví, kde se včera. včera. Přestaň ptáť, přiznávám tisíckrát. Byl jsem s tou, co mám rád. A tu splavu dáli, písničku hráli, kde si včera spal, se ptá. To sa nedoví, komu šedá rád pravdky má. To ví, je noc doznila a tak rýtky nedělá. A proč sedme z červená? To by nikdo neľahal, na to môžem. Tak nám, dnes do rebríčka na striebornú pozíciu 396. kolo je tak povediac vo svojom finále a počúvali sme teda striebornú nahrávku, to sa nikdo nedoví ty môj kvítku medový Helenky Vondráčkovej, Valdemara Matušku nie je jediné dueto doli dali dohromady to priateľstvo vydržalo až do záveru príbehu tej mužskej časti tohto tandemu. Bronzová je aktuálne marketka Marie Rotrovej, štvorka už ďalej nepokračuje, Vašekneckár sa už lúči s titulom. Tu kitaru som kúpil kvôli tobie, 15-krát v rebríčku, 5 je Žemie Luto, skupiny Loizo a Elán. Šestkou Hlídač Kraf Jarka Nohavicu, sedmičkou Copánky, Jany Kratochvílovej, osmičku majú Modus, Pavol Hamel a kapely Starnu, deviatku Trojský Kúň, skupiny Bezinky, desiaté miesto sa nemení, Milan Čarnohous a zač by ten sviet stál, jedenáctkou Ingrid Bauerová a Hviezdička, dvanáctkou Melania Olárilva, s titulom Nič krajšieho nepoznám, mádívka N Pavla Bobka, to je trináctka, Když se na Čančám Janku evidujeme jako čtrnáctku, kou je Mirka Brezovská a tak se to stává. Šestnáctkou Jana Kocianová s pesničkou Bola to Láska. sedmnáctkou mají Rudolf Hrušínský a dílo s názvom Šel jsem světem. Budíky Petra Reska jsou 18. 19 má Zora Kolínská a balada o jedné láske a 20. je Petrnať s pesničkou Až sa znova narodím až sa ještě umiestni, tak to bude těž už definitivně naposledy. Pokiaľ jde o novinky, v úvodnej Teď nebo nikdy jsme počúvali Jakuba Smolíka. Teď nebo nikdy půjdu za ní, bavit se budem do svítání. proč být sám, když se tak a vedvou sa tu objavili aj Iveta Simonova a Milan Chladil. Pozývali nás do prírody v pesničke s názbom Ven. Svoj pôvap mala aj novinka číslo 3, tiež pozvánka v podstate do prírody. Mám rád tento kraj, to je názvou piesne, interpretovanej Karolom Konárikom. novinku číslo 4, spojila netradičnú zostavu Michal David, majiteľ štúdia, Pavel Verba Textár ako skladateľ Peternať, ako interpretka piesne Juanita Iveta Bartošová. a od tohto Flamenga ešte prejdeme k rokovej balade s názvom Spálená láska. Novinkou číslo 5 je titul zo spevníka skupiny Tubla Tanka. je tu ešte jednu hviezdu. Máme pripravenú a sa po 8 týždňoch vracia na najvyššiu pozíciu, bola tam už trikrát, v 382. potom 387. a aj 388. kole. Je to ale zároveň posledné možné víťazstvo, pretože v rebríčku je po 15. krát a je to desiata pesnička zo strany Mekyho Šbírku, ktorej sa to podarilo. A druhá, ktorá prekročila hranicu 300 bodov za jednotlivé umiestnenia, tou prvou a zatiaľ jedinou bolo Zažní, Lírovka ešte zo 7. roku. Dnes je to 15. víťazstvo pre Miroslava Šbirku k tým 22. strieborným a 11. bronzovým pozíciám. To všetko pribudlo a už do ďalšieho kola ani jesenná láska nepostupuje. Láska je strašne bohatá, láska dá všetko zlúby, no ten, čo ľúbil, sklamal sa, a ten, čo sklamal, ľúbi. Prach dlhých, smutných letných dní na staré lístie padá, poznala príliš neskoro.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 Všetko sľuby, No ten, čo lúbil, sklamal sa, A ten, čo sklamal, ľuby. Prav dlhých smutných letných dní na staré liste vada. Poznala príliš neskoro, Ako pomalá rada. Poznala príliš neskoro. Tato láska jesenná je opäť bohatšia o jeden zlatý kov, 4 na jej konte a priebežne v rámci aktuálneho ročníka Vykopávok, Rádia Slobodný vysielač je to teda najúspešnejšia pesnička, priebežne líder, preskočila už aj slepú lásku Evi Kostolániovej, ale viac už bodíkov získavať nebude, takže tí, ktorí ešte sú v ponuke alebo len budú v kolách nasledujúcich, majú veľkú výzvu preskočiť aj tento titul, ktorý nás doviedol do finále 396. kola. Čo dodať? Na záver, múdrosť, ktorá nie je z mojej hlavy, ale cudzím perím sa mnohí už píšili a niektorí nielen cudzím perím, ale aj cudzími peniazmi, tak prečo sa nemôžno popíšiť aj cudzou myšlienkou a vhodnou práve do tohto momentu. nezabudajte. Najlepší prostriedok, ako začať každý deň dobre, je hneď po zobudení myslieť na to, či môžem aspoň jednému človeku urobiť radosť. Môžete urobiť napríklad tým, ktorí sa o jednotlivé diela postarali, podporou a o 7 dní ponúkneme výsledok, ako to všetko dopadlo. Z mojej strany všetko. Z Banskej Bystrice vám peknú jar, leto, jeseň, zimu. Žolá Peter Kršiak. Do počutia. Všechno se kysná spous lidí, ale na se zpívá, až mám nastane vsah. my už jdeme do finále a za všechno vážně tím, za střílem a možná. Známý s lasem i bez A ženy jak ten který líbili všem A když ste se chvíli smáli Tak dajste kouze chváli I nám Tak my už žeme do finále A za všetlo vážný dní Za stíl a možná I kouzelník Kdo tu jednou Příště se vráti